Här bodde en så kallad journalist som kom i kontakt med mig för flera år sedan när jag var hamnlös, som lovade mig 1000 kronor för en intervju. Som intervjuade mig men aldrig visade sluttexten, trots att det var den enda anledningen till att jag överhuvudtaget gick med på det, och som aldrig betalade ut pengarna och senare sa att jag måste köpa tidningen själv för att få se texten. Lyckligtvis började vändningen för mig då andra omständigheter mildrade situationen för mig, men ändå. Senare hittade jag en kommentar i sociala medier där hon kallt och elakt skrattade åt mina missförhållanden som jag berättade om i intervjun. Och det blev då mycket begripligt varför jag aldrig fick se texten från början. Nej, jag männs allt detta kommer jag ihåg en annan så kallad journalist, också från det här området, som övertygade sin kompis att sluta hjälpa mig på alla sätt och vis, och som förklarade det hela med att hon var tvungen att skydda sin kompis, från jag antar jag, och som sedan lovade hjälp bara genom att hosta ställd senare. Jag antar att man alltid måste sköta sina situationer på egen hand eftersom ingen bryr sig. Ingen har någonsin brytt sig eller kommer att göra det, och det bästa man kan förvänta det säger jag kalla och elak skratt och skrattar med en selande. selande.